Hi, I'm Freddy D, welcome to Jackass Forever, filmbarátok audio kommentár. Eljött a nagy nap, végre megnézhetjük ezt a filmet, és nem vagyok egyedül, mert szokás szerint itt van ugye a másik nagy Jackass rajogó Gergő. Sziasztok! De én nem tudtam, hogy más is úgymond ennyire szereti ezt a csapatot, úgyhogy betársult még Gábor is. Sziasztok! Kicsit megijedt, Gábor, ettől a hájtól. Na nem baj, de itt vagyok. Hát annyira nem uh, vagyok Jackass Pro, igazából egy filmet láttam a legutóbbi harmadikat, de most direkt nem néztem meg az első kettőt, hogy ne telítődjek, mm -hmm. és, és most már régen láttam tényleg, hát amikor három volt, úgyhogy, úgyhogy most uh, frissibe lesz nekem is mm -hmm. ez az élmény. Jó, és akkor nem is tudsz semmit a Jackass Forever körüli bonyodalmokról, meg, meg ilyenekről. Hát ott a premierrel kapcsolatban voltak, nem? Vagy mire gondolsz? Nem, nem? Nem, nem Volt? Akkor nem, akkor nem. Jó, akkor szerintem majd erről ö, a film alatt, hogyha jó. adódik alkalom. Ö, hát mi ugyebár Gergőben nagy rutinos jackelszek voltunk, már csináltunk is a, a harmadik részhez egy ö, szerintem jó sikerült jó kommentárt, ahol a sheep helyenként inkább szenvedett, de de szerintem ennek elnére jól sült el. Hát hallottuk őt is nevetni rajta azért, úgy, hogy a, a jackass ereje megkérdője lesz. Így hatában. van. Hát persze az alantas ösztöneinkre építés az, az mindenkiben ott van, és előtörhet ilyenkor. Igen. Akármennyire is lenézheti ezt a fajta szórakoztatási formát. Én amúgy sajnálom is azokat az embereket, akik, nem tudják megengedni maguknak, hogy egy kicsit ezen a is lehessen röhögni, mert sose, a, sose volt ez magas művészet, de ez nem jelenti azt, hogy ez nem lehet szórakoztató, és nem gondolom azt, hogy, hogy csak ezt kéne fogyasztania az embernek, de egy kettő-három-négy évente egy adag ilyen az totál belefér. Tehát én is szerintem mondjuk pont, A depresszióm miatt, ami a Jackass 4-nek a bemutatójának az elmaradása miatt volt, így megnéztem újra. Egy pár hónapja a harmadik részt, meg ugye előtte meg, amikor a Black sheep volt a karácsonyi ajándéka a film, akkor láttam előtte, de én a mai napig nagyon-nagyon jókat tudok rajta szórakozni, és részben azért, mert itt tényleg olyanokat látsz, ami nem jut eszedbe, másrészt pedig tényleg ott van az a, az, az összetartás, az a fajta csapat, munka, ami ezt az egészet belengés, így nem lehet nem szeret. Igen. Tehát a csapat kémia az, ami elviszi a hátán az egészet. Mert nem tudom, a Dirty Sánchez mennyire mond nektek valamit. Igen, ott igen. például abszolút nem éreztem ezt Ö, ott, ott ilyen megélhetési hát csövesek. Tehát ott, ott például pontosan az van, hogy, hogy nem azért csinálják, mert amúgy jó ötletnek tartják, hanem mert ebből fizetik a csekket, és, és ott például nagyon nem működött szerintem ez a kémia, meg ott helyenként át is mentek a ló túlsó oldalára, ott, ott az nekem már például nem működött, de a Jackass az, az igen, és hát már több mint két évtizede úgymond az életem része ez a franchise, és hát Gergővel követjük is a steve csatornáját, nagyon sok mindent megtudtunk abból, akár erről a filmről is, úgyhogy nem tudtuk, hogy konkrétan miről beszélnek, de az összes taggal beszéltek, hogy hogy kerültek ebbe a sorozatba, stb., úgyhogy ajánljuk a steve is a podcastjét, a Wild Ride with steve Üm, Igen, Igen, Gergő mondta, hogy fájó pont volt, hogy hogy nem láthattuk moziban a Jackass Forever-t, engem teljesen kiborított ez, mert annak idején a harmadik az ugye mozikba került, én ott láttam, 3D-ben, és életem egyik legjobb mozis élménye volt, mert egy, egy olyan közönséggel néztem, akik pontosan tudták, hogy mennyire vágynak erre, ismerték a csapatot, és, és egyszerűen ez a közös, közösségi élmény ez, ez nagyon jó volt és nagyon mérges vagyok a UIP Dunára, hogy, hogy nem éltek ezzel a lehetőséggel. Amerikában ugye nagy siker volt a film, biztos vagyok benne, hogy itt is az lett volna, ha csak egy hétre behozzák akár nem tudom én, 3000 forintos jegyekkel. Garantáltan anyagilag jó jártak volna, de ezek szerint lusták voltak ehhez hozzá látni. Úgyhogy ö, én morcos vagyok, mert elvettek egy tök jó mozis közösségi élményt, de akkor úgy voltunk vele, hogy akkor legalább így egy kicsit fapadosan, de ezt a közösségi élményt akkor bepótoljuk, és éppen ezért összejöttünk mi hárman. Nem láttuk a filmet, tehát tartogattuk erre az alkalomra, hát ha hallgatók is így vannak vele, hogy mert korábban már bepromoztam, hogy akkor készülünk egy ilyennel, és akkor esetleg ti is úgymond virtuálisan becsatlakozhattok ebbe. Én, én tényleg nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit hoztak ki ebből, ugye vannak új tagok is, itt voltak mindenféle drámák a, a forgatás közben, hogy ugye az őstag Ben Margerát azt kirakták, mert hát sajnos nem igazán tartotta magát a feltételekhez, ugye ilyen elég komolyan, hát visszaél szerekkel, meg ilyenek, és, és mondták, hogy ez már nem az a korszak, amikor egy ilyet elnéznek, és nagyon csúnyán váltak el. Ugye Ryan Dunn meg meghalt a harmadik film forgatása után, úgyhogy még egy taggal kevesebb, de hoztak erősítéseket, akikről túl sok minden nem tudok, úgyhogy a filmben hátva be lesznek mutatva, nem tudom, mi vár ránk. Hát legalább így a tolerancia szintjük, meg úgy a fájdalom tűrőképesség biztos, hogy be lesz mutatva, úgy, hogy... Egy zsekeszben kb. ennyit kell tudni a karakterekről. Hát állítólag amennyit olvastam, hogy, hogy ebben is jó a kémia az új tagokkal, a Sztívo is nagyon uh, kiemelte mindig a podcastjében, hogy mennyire jól teljesítettek az újoncok. Nem nem ismerem őket, ezt a zekeszt ismerem egyedül, túl jó véleményel nem vagyok róla, mert, mert kicsit... Kicsit olyan ö, ilyen furcsa, furcsa ez e számomra, hogy ugye a Jack mindig az volt, hogy nem szabad senkinek a stb. Ő ezek után pontosan ezt csinálta, és, ö, és konkrétan egy belépőt nyert ezzel, tehát kicsit a <gül> ellentmondásos az egész, de mindegy, meglátjuk, hogy, hogy mi ö, sül ki ebből. Jó, mindenkinek van innivalója, Igen, megvan. Jó. Van, a vödör is legyen. És egy lapor. Meg uh, uh, uh, uh, uh, uh, szerintem még így annyit így előjáróban, hogy szerintem hogy szüksége van a jackass most a világnak. Tehát egyrészt oh, uh, tényleg az, már azt is ki kell hevernünk, hogy nem lett bemutatva a moziban. Aztán volt itt egy Oscar fiaskunk az ötödik, amit nem tudunk uh, megszokni, továbbra sem. De most nem sokon múlt legalább. Nem sokon múlt, de attól még fáj, ugyanúgy. A tőr az akkor is fáj, hogyha két centimére szúrják meg, a is, 15 tizenöt re szúrják, és hát ugye voltak itt a vasárnapi események is, úgyhogy meg egy háború is zajlik a szomszédban. Meg az is, tehát így, meg még egy világjárvány is még itt, legalább még a helye itt van a szobában, úgyhogy tényleg annyi minden van, hogy egy kis búfelejtőnek gondűzőnek ennél jobb szerintem most nem lehet. Így van. Jó, nem fogok készíteni ebből kevert verziót, mert azért mégiscsak egy aktuális mozipremiérről van szó, úgyhogy csak a hangot fogom köszönmére tenni, egyszer videós formában, illetve le is lehet majd tölteni. Úgyhogy nektek annyi teendőtök lesz, hogy amikor mi visszaszámlálunk, akkor ti is akkor indítjátok el, és akkor szinkronban leszünk. Hozzáteszem, hogy a mi verziónk 1 óra 36 perc és 18 másodperc. Kering egy ennél minimálisan rövidebb is az interneten, nem tudom, hogy miben különbözik, lehet, hogy csak a végén van valami plusz felirat, nem tudom. De olyan borzasztóan nem hiszem, hogy nagyon elcsúszna a hang a képtől. Hát meg úgy is fel fogjuk hívni a figyelmet bizonyos ilyen lényeges pontokra, hogy na most mi van a képernyő, Így vagy van. na most mi kezdődik, és ha elcsúsztok, akkor az, ahhoz szerintem tudtok majd Így viszonyítani. Van. Így van. <laughs> Igen, a mi egy egész audio kommentálat maximum, éneket mondánk, hogy hát de hülye! Hát ez nem normális. Jó, úgyhogy úgy Persze. zajlik majd, hogy visszaszámlálok, hogy 3, 2, 1 indul, és az indulnál nyomja meg mindenki a Play gombot. Na, hát akkor én nagyon izgulok. Én is. Hú, hú, Remélem akkor, akkor mindenki betársul, akit érdekel ez és mi beraktunk feliratot is, mert az is rendelkezésre áll, úgyhogy helyenként akkor lehet, hogy mi is olvasunk, de szerintem a közösségi élmény ennek ellenére nagyon jó lesz. Jó, akkor ha mindenki kész, akkor visszaszámolok. Ezt egy igennek veszem, akkor... Ready, ready. ready Freddy. 3, 2, egy, indul. Na, akkor a csillagokat látja mindenki. Igen. Jól. És még pofont kaptunk. <gül> még nem. Hánycsillagos film, ez te jó ég. <gül> Na hát a Jackass filmek eleje az mindig nagyon ö, extravagáns, ott mindig készülnek valamivel, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mi sül ki. Hát vajon arcon lőneke valakit most egy műfasszal? Igen, a Dick House. Ez Dick a Dick <laughs> Ez a szokásos Jackass uh, stúdió. Ez a Johnny Naksféle, amúgy mindig igaz, aki ezt felolvassa? Ö, általában igen, azt hiszem. Az van igen, dolog, ez valami miniatűrös dolog? Vagy ez CG? Maked. Nem, ez makétnek tűnik. Ez makét. Ottadik Ház. Na ez már nem maket. Ez is maket. Ez egy ilyen scripted betét lesz. Hát valószínűleg. Igen. Ez, ez új. Tehát eddig ilyen nem volt szerintem. Oh. <há> Ez eddig a tenet is lehetne. <há> Vagy Gojira. És <há> tényleg. Óh! <há> <há> <há> oh. <há> Na. Na, ő megtanulta a szokásosét. Á, <síns> az ah, nagyon reglossítás, ez. <síns> yeah, dude! <síns> Gondoltátok volna, éj, hogy ez egy dick. Hát, hát nagyon péniszték, de én azt hittem, hogy ez csak egy hülye víz. Igen. Ha ha ha. Ha ha ha. Hogy ez tökéletes, mekkora szintet lépett a jackassz hogy ez már itt tényleg egy kézskriptet betét a házba. Itt meg képminőségileg is, tehát ez tényleg filmes. Az első az még abszolút nem ilyen volt. Hát az egy Candy kamerával, egy iPhone-nal föl lehetett volna venni. ugye nem fog tüsszenteni. <laughs> Valamiért a Team America jutott eszembe róla a South Parkosoknak a stop motion vagy bábos yeah, yeah. filmje. Yeah. <laughs> Mm, na, ezek újjak. Nő is. Oh. Oh. Sajtottam. Ja, yeah, Ó, oh, genyó. Púpíz, ő is új. Igen. Ó, oh, miért nyitott ki a szádat? Ó, <laughs> oh, nem. <laughs> Ez a Spike Jones volt, nem? Nem a Tony Hawk. Szerintem a Tony, Tony, Tony Hóka volt. Hát ő a deszka. A jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, meetinget, ahol jó, <laughs> Hát ez jobb, mint a Godzilla versus Hang. Ez egy igazi aligátortechnős? Nem. Ja. Ne. Oh, oh. Ja, de. A ja. oh, baker. Ne. A háromban azt hiszem egyszer megmarta egy skorpió, talán a farkát, vagy egy kígyó volt. Kígyó volt, össz. Az... Oh. Oh. <hú> <hú> Ez erős volt. Köszönjük <laughs> <Szennyi> szépen. <há> Sose fordítsátok, Steve. -o. Ez az első szabály. Amúgy igen, nagyon jól tartja magát. <gül> Ez a hang. Te itt még van színe a Nashville halljának. Festi amúgy. Aha. Már, már a Jackass filmeknél is festve volt. Ez is hát legyen. csak hogy az introban meg már ősz volt. Feladta közben. <gül> Jaj. Na hát mi mehet félre? Nem is tudom. Életbiztosítás. Ó, oh, atyám. Oh. Oh. Az rosszabb a leérkezés. Oh. Azért tudta oh. a nákszíró, oh. miért oh. oh. oh. Na ott a Spike, Na, ott a Spike Igen. Hogy és uraim, a hör rendezője, Oscar Diaz, Oscar Temes. Díaz, illó rendező. De kezdetektől a Jackass producere volt. Igen, ugye az eredeti konceptben is benne van. Igen, mert a szerepelt is. Ú, meg. Oh, az arcába ment? Nem, a lába, a lába ütközött ott. És ezután még fölállt a deszkára. <gül> Aj, neki már nincs foga. Jó. Ó. Jaj. <gül> Jó, legalább az érkezést nem tervezték emberekre. ki van párnázva? Ó, de picike. <gül> <gül> Volt egy eljelent a licorice pizzában is, ezt jól viszont yeah, yeah. látjuk. Vagy liköris pizza, Licorish. bocsánat. Ó. <gül> <gül> oh. <gül> Oh. Oh. Ja, så en läppig közes papucs. Mennyi, mennyiért vállalnátok be egy ilyet? Jó. Egyébként tényleg, hogyha láttok olyat, amit bevállalnátok, akkor azt mondjuk. fel. Hát vagy mondjuk be. Nem, a, utólag. a golyon találat az, az nálom nagyon nem. Nálam is, az kizárók. Ezt én sem csinálnám. Itt inkább ne válaszoljanak, szerint ezt úgy lehet megnyerni. Hát gondolom, mindegyiknek külön kell. Uh. We-mannek így alacsonyabb is vajon vagy őt az arcunk <gül> találják. Itt a felirat azért segít nekünk elég sokat. <tos> Na vajon? Mondjuk a hátúrral ütne, az még aljasabb lenne. Na! Na tesz. Amikor nem a matek a kérdés. Mr. Jason Lee, ez a fickó. Hát. Itt. Bélentyő is, vagy. Hát gondolom. Fekesen. <laughs> Jó vagyok, hogyha. Evi... <laughs> Még fenn is akkor. <sínt> mm. Majd a Pitagorasztéten megvan-e még neki? <sínt> és <más kaptam. sínt> Kint az Aaront mindig sokkal jobban bírtam, mint ahogy elismernék a fanok. Az a csáv, az nagyon bevállalós amúgy, tehát uh -huh. így ez, annak nem lehetett olyat adni, amit ne csinálna meg. Uff. Ne, ne, Ajjaj. ne, ne. <sílottál> Igen. Oh -oh -oh -oh -oh -oh. Jó, be van irányítva. <todó> Hogy arcba nyom, most a feje tetejét találtad. Még be is fosott volna a szegény a találattal. Hmm. Jaj. Sötétben? Aha. Kell valamit csinálni. Nem, szerintem ijeszgetni fogja őket amúgy ha? A sötétben. Úgy csörgők, így jó. És lekapcsolják a villanyt a csörgők, így jóval. Együtt hagyják. Azt a rohadt. Nem, semmi pénzért. De ezeket nem hatástalanítják, azért, tehát azért ezek gyilk gyilkos. Ez nem a mérge. De ennek igen. Halálos. Aha, hát azt mondták is. Azt mondtad csak, hogy Venom, az nagyon mérgező. Uh, uh, nem, azt hiszem a podcastben is mondták, hogy csörgő kígyóval nem szabadna elvileg. <tos> aha. Hát hogyha rögtön kezelik, akkor eltörül, uh -huh. ja, Aha, aha. Azért. <tos> Så det är Steveo. Det är Sekor jag goda att ta upp jag Hát így, hogy utólag tudom, hogy mit csinálnak így, amúgy bevállalnám, de... Isten! Jézus! Jézus! Ilyen barátaid vannak, nincs szükséged ellenség. Hát ez. Ezt képest a lakást törlesztő egy megváltás. <tos> Elbarikádaztam. <tos> Sokkoló. <tos> <laughs> <laughs> <du los> soba do svabat. Svabat Uh, <gül> és rácsibtett. Te most azért sejtheti, hogy nem ugrik fel olyan magasra, hogy valami... Igen. Te ebbe így belegondolnál? Hát nem tudom. De... De. Én nem! <gül> és kiegedít. <Meddig>. <gül> <gül> Vi är från Zoro. Go yok nem. Vi <suk> behöver <golyók>, nem. Nej. Oh, där Så han är inte rädd för dig, jag är <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Och <jagam>. hjh, <laughs> Ez a csúszázás tök jó, csak passzos nem puhára érkeznek. Oh! oh. Inget case. Åh, vi är säkert inte att Det är en skicklig skit. Ja. Oh vad är det? Åh säg det. Det är ju Jag penslar det. Jag är Hát azért ezt kellettek a fiatalok, mert itt a NAX meg a Steve összetörné magát ja. egy <sítható> a hétban. Mely tetoválása is van, mm -hmm. persze, yeah. hogy bevették. Na, yeah. mm. <sítható> Eddig tartott, hogy Steve megmutatja mondjuk láttuk már elegett Jaj, ne, Ó, oh, oh. bikini kettő? Vagy? Ilyen volt már a Nuxville-lől. Az Igen. mit történt? Hát ilyen mé, méhekből egy bikinit csinált magának. Szerintem nem lehetne, van elő a farka. Na ez az, amit se, soha semmit nézik. <laughs> Jaj! Mm. És közben ott az a méhész, nő. De ezek megmértának be egy ide simán. Oh. Még, ő még körbe is van metélve, ez extra jó jön. Hazta uh. <laughs> kurva. Uh. A Naxville-nek Nux, legalább valami osogatja volt. Igen, ő hogy ezt nem csupaszon csinálták azért. Egyre rosszabb. ezt fog érni. <há> Ő az első férfi, akinek mész szája van. <gül> ne. ne. Úristen. Ne. Jaj! <Szorítás> Legnagyobb rémál bombát valóra. Ó, visszatért Irving. <Szorítás> Nem túl ismert már ez az, az alter egoja Hát meg eltelt tíz év. Aha. De nek volt egy külön filmje, nem? Igen. Hát, de az is nem sokkal a harmadik után mm. volt. Igen. Erre nem számítottam. hogy ez hogy van, ez a, ez a bolt, ez igazi, és tulajokkal? Úgy tűnik. Szerintem le volt beszélve -e a tulajokkal. Ez a csávó nagyon ismerős. Ő volt az unoka? Az előzőben? Ja, Azt hiszem, igen. Előzően elő elő. az új, új tag. Aha. Egyébként Gergő, te érzed, hogy úgymond kiöregedtek volna? Mert sz szerintem olyan, mintha simán csak nézném. Tehát nem, nem tűnik erőltetetnek, hogy már túl öregek lennének ehhez. Ja. Yeah. Hát nem, mert hogy nem a viccelnek, hogy öregek. Aha meg hogy attól függetlenül azért na, meredek dolgokat megcsinálják ők is. De ja, most arra várunk, hogy kilőjék őket. Hát valószínűleg három. Vagy minden, vagy ki falő, fog lőni. Tudom. Igen. Mindegyik. Igen. Mondjuk, ezt lehet bevállalnám. Csak nem az aszfalt. <síns> ez bevállalnám. Addig csinálták, amíg a V-menült oda, hogy lassítást. <síns> Igen, <Ugye>, ez kéne. <síns> Ja, a többinél is. Mindenki. ez fel se tűnt. Mindenki. Így arra esetre. Na, is nagyon szeretem. Csak neki nagyon kevés ilyen rászabott műsora van, uh -huh. egy száma van. Hát neki ott volt a White Boys sorozat. Ja, igen. I'm human Cannonball. <laughs> Hát igen, a Naksónak mondjuk van filmkarrierje, hogy igen, igen. nem fér be az ilyen. Menimbe 2. Na ezt nem csinálnám meg. Én szerintem ezt ez is. Én is. Ah, Az, hogy a vízre esni azért egy bizonyos magasságban nagyon-nagyon kemény. Hát igen, cipő van rajta legalább. Hát... Hogyha talpra esik, úgy jobb neki. Úgy, igen. Inkább ez, mint hogy egy papucs tökön rúgjon. Meg a méhek. Hát a tangopapucsot lehet hamarabb bevállalnál, mint ezt. A méheket nem. Nem. <triller> Na <benim> <O -hogy... sik> no, ez. Iszám <laughs> Fel se tűnt. Nem. Ez a jó Igen. Ezért neki kellett látnia. Hát azért remélem. Ez a nő, ez valami stand upos azt hiszem, valami ilyesmikor olvastam. Jaj, jaj, meg az elektronikus nyalókát. Jaj, hát sokkoló. <gül> <gül> <gül> <gül> <gül> <SZ> Levénult az arca szerintet, félig tőle. Igen, mondjuk a, a nők azok nagyon Jobba, alul. Jobban bírják. Hát nem csak az, hanem a jackass nagyon alul reprezentáltak. Igen, oldat. ezt én is akartam kérdezni, mert hogy nem emlékszem, és is hát nagyon Hát voltak nagyon régen egy Stanley nő, ő többször ilyen, De ő nem a filmekben. A filmekben, nem, a sorozatban. Jaj. Jaj. Oh. Meg kell... Jaj, ne, ne, ezt nem. Ne, ezt nem. Ezt nem, ezt tudnám. Jaj. Ah, oh. Ez kurva, hogy nem hozták vissza a menit, ő, ő volt az ilyen állatos ember. És még egyszer. Igen, Igen, igen, az a hosszú, hosszú hajú. Mm. Oh, mm. Na jó. Mm. Én most kérnék fizetésemelést. <gül> oh, <gül> oh, kér. És összetűztek kompet. <gül> <gül> és még le Akarja. <gül> Nåväl, det quick, killen är på fan mörk. Det är inte riktigt. Det är tre min. Och han De ugye a farkát fogja oda tenni. Csak nem. Szerintem nyak, nem? Ez egy kicsit ilyen. Nem, láb. Uff. Á, ah, sípcsont. Ó, oh. És oh, nem bírt aki. Nem csoda. Ezt csinálta már Jackass előtt. Ez kaktuszokba ugrat. Ilyen kaktuszokba ment BMX-e vagy valami. Ez a baba. Hát mondjuk szerintem ő jogot végzett, de... <laughs> oh. <Sz> megint ott a kény, mindig megkapja <Sz> <Sz> szegény nyújt a kalapács <gül> Már attól megijedt szegény, hogy beleüt a bókságba. Ó, helyez. Ó. Ó. Mar a történettől összezúzódik az összes tojásom. Ó, de ez veszélyes amúgy, tehát... Ufff! Egy... Szerintem, adott előtt a mintát, hogy nehez legyen a tétje mi lehet a gyereke. Te mindegyik hererákot kap majd. Öh. Öh. Jövendik, <gül> André! Na! Búf! Mm. Megint! <gül> <Megírt. gül> de ugyanabban a szerelésben van, nem, nem ugyanazon a napon csinálják! <gül> <laughs> Uff, mm. Ez a Matrixben volt ez a dal? Ez volt valami filmben. Hasonló, de nem az. Hát ez a random Matrix zene. 89. verzió. Nem, ez nekem megvan valami filmzenén. Uff, uh, Ez top. Uh. Uh. Maybe it's a det är inte det Na jó, legalább most védőfelszerelést hord. Jaj, ne, Kim van. Hát? Ott nincsen védőcúcs. cucc. De ja, ott nincs, igen. Ne. Remélem, hogy ennyi volt. Nem, nem ennyi volt. Hát ez gyilkol. Mm, én, mint jégkorongot követő ember, ezt aggályosnak tartom. Uf. Meg pont nem véletlen, hogy a kapusoknak nem plexi sokjuk van, hogy rácsuk. Oh. Oh. Oh. Milyen nehéz egy ilyen korong? Hát a korong az nem nehéz, csak nagyon felgyorsan. De az ennyire precízen lőni ráadásul az is teljesítmény. Ja, hát főleg Még! <gül> ez valószínűleg mind ugyanaz nap, mert ott vannak a... Igen. <gül> Tehát ezt ah, szerintem ez csak úgy vállalta, hogy a befételeknek a 10%-át elkérte. Ah, ah. Ah. Uh. Szerintem őt három hétig békél hagyták. Szerintem három évtizedig kéne békél hagyni ezután. <Szol> <Szol> <Szol> <Szol> óh oh. no. hiányottam igen ő az, hogy glenda mindig hány. nem bírja a moskva a moskva <laughs> <laughs> <laughs> oh. Oh. Ris. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <hle> <laughs> <laughs> <laughs> I don't know. <gül> Ezt a felvételt még nem ismertam, ez, ez nem került ki sehol. Szerintem azt hiszem nem sikerült valószínűleg azért, mert be is fosott. <gül> Fart catcher. <laughs> Az van egy kis oxigén. Ez a csávó nekem nagyon gyanúsan néz ki. Neki szerintem valaki el van rejtve a pincébe akarata ellenére. Alavó, hogy tudnak ezek így paranyszóra fingani? Hát, gondolom, egész nap babot erőt, Szerintem ez Jaj. van egy Az víz alatti szülés. Csak, csak nehogy valami más is kijöjjen. Jaj, ne! Mit der ist... <laughs> <Dasek, ja. laughs> <Dasek, ja. laughs> Oh. <sírt> o, o, o, o. <sírt> Sztabik, Én holnap nézek egy Michael Bay filmet, de szerintem abban nem lesz ilyen robbanás. <sírt> <sírt> the fuck! <há> Jó. <gül> szakemberek éveken keresztül dolgoztak, hogy ilyen hatékony lassított felvételeket csináljanak. Erre használjuk. Wow! wow. Oh, oh, okay. oh! Csak oh. úgy a földre. Szóval szóval nem a fejére esett. What the bunny? Jag har snart så att... Ő váltotta mm. le Pamnek a papáját. Lehet. Ez erre nagyon sok jelenetet kap. Igen. Sokat szivátság. A, a Pantheusnek alig volt valami eddig. Csak Aha. Jó az elején a Godzilla. na <gül> <gül> ne. ne. Hát kell fújni, vagy mi? Aha. Ja. Na, ezt nem. Ó, Jézus. Jaj. Úristen, de remeg. meg! arra indult. Jaj. Na most másik irány. Ez egy elég furcsa kötélhúzás. Ó, oh, na jön, most esett pánikba. Úristen... Te most bánta meg az öreg, hogy itt jel, van. volna inkább a böri beszél. Azt hiszem, ráteszi a fejed Bubiára. Yeah. Lehet, hogy megismeri őket akkor! Hehehehe. andon Hehehehe. Sjegény <laughs> Ez egy, éjjjön, a... De Hát, hogy szegénynek nagyon durva adósságai vannak, vagy valami fogadást elveszített. Mm. Oh. Ah... Bok bim bok. Min de körmäm. Åh, mm. oh, oh, ja ja. meg. Jag är slåsitva mig. det är jag Äh, kifogja borítani So <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Ja. jag blev nem szaladt el nö. Sitt de på Zack eller? Håller vi Kockáztatott a presztum. Igen. Ez milyen kor dokumentum lesz később, hogy mindenki maszk van? Vagy... Hát most kell is a maszk erre. Igen. Ez Igen. Igen, ő mindig. Hogyha nem jött ki, akkor többiek ilyen Jaj, hangokat ne. is adtak, hogy Ó, oh, kaki! De jó, hogy még nem vagyok ebben a korban, és kerül-fordul össze, fason magam. Jó, hát most ki nem kockáztatott egy, egy softos fingnál. Tengé. Tehát... Ja, azon csekesznek így a férfi változata. Vagy a demens változata? Ó, oh, azt hiszem ennél sérültek, meg valami, mi, és mit olvastam, hogy valami futószalagnál, ami komoly Aha. sérülés volt. Ajaj. Azt hiszem a Steve O. meg a Knoxville. De Figyelj, ott a BM! Itt tényleg. Volt egy amit mondtak hogy benmarad, talán? Ó, aha. Oh. Uh -huh. uh. Uh. <síthat> <síthat> Ja, igen, azt hiszem erről mesélt. Hogy elájult egy kicsit. Erről mesélt a podcastben, hogy így bevitték a kórházat, nem emlékedett semmire, és akkor közben meg ilyen Instagramozott, hogy a turné ekkor lesz meg, ezek a dátumok. Bírom ezt a csávót is nagyon. Én csak arcról ismerem, én nem tudom, hogy hol, hol láttam. Vagy... Hát ilyen író színész. Te is volt valami streaming filmje? Igen. Hasonló. Meg sorozatban is. Oh, oh, oh, oh. <laughs> <laughs> Igen, ilyesmi volt már a szállod Igen. Na. Ajaj. Ez biztos, Üh... megint a ponti, ez... <síns> oh, <jól. síns> Mi ez a story hozzá? De ezt imádom, hogy <síns> a bong... a körítésre is... Adott. Van körítés, ilyen <síns> <ez> a bokság. <bongsa>. Jaj. <síns> <síns> Na, itt ez a legszörnyűbb mondat, amit csak ki lehet mondani. We need to do one more. Igen. Meglógnak, hogy a mélyemik az első. Egy kicsit hajszárítózni kéne, és akkor megpuhulna. Igen. Melegnek. Meg... És... <haz üzleti> De még ilyen tetomállás is volt, akarod. Jaj, hogy David Fincher csinálja ezeket, mert 71-szer vennék fel ugyanazt élemetet. Vagy Kubrick-kal. Ó, ez meg egy rapper. Oh, no. ja. Most már leszem rockének és... Igen? Uh -huh. Ez a Mössingen Kelly? Igen. Rét... Igazító. Megan fox a pacsia. Ó. Oh. <tos> Te <Színy> figyelj most, ezek itt pulcsiban vannak, mások meg bent a medenceben. Igen, Igen. Vagy meleg a medence, vagy túlolt eztek a többiek. <Színy> <Színy> Igen, a steve sokat bicajozik. De és most mit is akarunk elérni? Nem gondolom, hogy egy bizonyos sebességet elérnek, akkor vissza. Tehát a másikat ö, kiütik. Oh. Haha. Haha. Haha. Haha. Haha. Haha. Haha. Beh, grazie, vi ho profittato poi lei <gül> Azon valakit megöltek. Hát valószínűleg bűnügyi helyszín lehet. Ez a veggy ez amikor a gatyát felhúzzák. Ja, aha. Jaj. Ja, hogy úgy. Ó. Ó. Ó. Kaptatok ha ha ha ha ha ha Nem, Nem, nem, ha ha Nem, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Skorpió? A oh, botox? <laughs> Mi az ajkát? Jaj, ne. Mondjuk minél nagyobb egy Skorpió, annál kevésbé veszélyes. Hmm. Hmm m a m van vakulat a nőn Igen. <laughs> yeah. Ez a filmiparit a nőket nem engedi kamerán <laughs> smink nélkül. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Åh. să navig smig det aleə Kicsit a Sarah Silvermanre, igen, kicsit Igen, kicsit hasonlít. Nekem az Aubrey pláza jutott eszembe. Igen, és mind a kettő. Jaj! Össze hiszem, hogy itt nem tiltakoztak ilyen peták, hogy hát állatokat igen. hoznak. Szerintem csak azért, mert a petára senki nem figyel. Valószínűleg amúgy felszólaltak ellene. Most komolyan a VHS-re néznek ilyen e csodálkozással. Ó. Oh. Oh. A professzionális szaró David Kent. Ő az, aki gomnyomásat tud szarni Spaikli. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. fan Hahaha. Yeah. <laughs> ja. Az az együttes, ez a, a Death. Az a, nagyon jó doksi készült, a Band Name Death. Az legelső punkzenekar. Feketékből álló, talagy ismerik. Ajánlom. Meg volt a kultúravatunk is egy csekesz audio kommentár <híl> a ja. belül? már amennyire ez lehetséges kultúráról beszélni, mert... Mekkor átszállt so basszus! Igen. Úristen! Ez inkább ilyen kultúrha. A puha landolásra nem nagyon foglalkoztam. Mondjuk <gül> <gül> a fű jobb, mint a kövek. <gül> meg van egy kis Kenbaba beütés ennek a csávónak, amúgy nem? Őt harapták meg a, a cápák, itt volt valami Jackass Shark Week, vagy valami ilyesmi. Igen. <gül> Hike <Hype> smash. <gül> Igen. Ez a yellow his. bastard. <gül> Ha ha ha. <Sz> <Sz> Már is melegítünk a Jurassic World 3-ra? <Sz> <kötük>? Négy felé. <Sz> <Sz> de nem fognak oda küldeni valami kutyát, vagy valamit. Ő legalább tagadhatja, hogy bejön neki az aztánt. Keseljük, hogy mi jön neki. De az egy kutya lesz. Nál, Kesélyű. Oh. Oh. Ah, úristen, de barázs madár, igen, stéd a ó, Jézus, oh, <laughs> úristen, <laughs> ez rosszabb mint a méhek. <laughs> Så. Cool istället. Oj oj oj. De legalábbis szemüveget ráadhattak volna, vagy valami védő szemüveget. Oh. De és ez a madár miért nem repült el? Ugye nem azért, mert eltörték a szárnyait. Nem, szerintem ki van kötve amúgy a lába. Igen? Mintha találtam volna valamit. Igen. Aha. Ott van rajta valami. Ura dög. Úristen. Hurisstan. Kosttävlat, tänjer jag inte bero. Äm tom. Make it dark shark. Dark sharket. Sárka Valahogy... Nem tudom, det är inte Nem tűnik úgy, mintha szem... inte érezném. Det är <laughs> <ja. laughs> Ja. Oh wow! Most én fogok hájni hamarabb, mint az Operatőr. A második filmben ittak az, az Ló volt? vagy? Igen, ló volt igen. Ló. Lócuc volt. Nekem az, ló az volt az ötödik, amikor izzadságot ittak. Az a harmadik. A harmadik van. Azokém az volt a legrosszabb. De ez, ezt szeretem, hogy, hogy nem csak egyszer megcsinálják, hanem mindig így Szefő körültenek hozzá. Van valami igen. <haz> És korából, És innen érződik többnek egy sima YouTube videónál, mert igen, igen. Jackassz az egy YouTube műfaj szinte, uh -huh. de ez igen. meg hát azért szintlépés. <haz> Őt is végre ezt. I <laughs> can't <laughs> <Here you go. laughs> <laughs> <Sz> oh, <Sz> oh, oh Szegény nem tud a segély megmaradni. <Sz> teket rázott már, megárom? Hát ilyen picit. Aha. Hát tudom, ez a staktikus töltés, amikor a kosárlabdával szórakozol, és akkor azzal láttam olyan, de amúgy nem volt en más. Engem kétszer is, a, -e, a, egyszer a munkahelyemen, meg itthon, hogy, hogy a konnektorból kihúztam valamit, és hozzáértem a konnektorhoz, tehát eszköznek a bedugójához, Aha. és, és valamilyen ja. tárolt benne, és ú, de Egyből bőrizi, így nem tudtam kontrollálni az ujjamat. Igen, megfeszülnek meg az izma. <tos> <tos> Megadták a trimét is. <tos> <tos> <tos> Usch. Kärl är, bara inte Det är en bra – Måste hätt a terhes lett? – Ja, Béb 3-atya. – Anja, The. What the fuck? What the Ilyesmi is volt már, itt itt nagyon sok. A CIA biztos csinált ilyet. <gül> itt nagyon sok régi elemet visszahoztak. Uh -huh. Igen, Lát, a ismerőse. nagy kéz, meg a cup test meg. <gül> Azt tudod, Gábor, hogy, hogy miért hiányzik egy foga? Nem. Mert uh, azt hiszem a második filmben volt, hogy, hogy konkrétan a fogához egy ilyen kötelet rögzítettek, és egy Lamborghinihez. Aztán Igen. Lamborghini elindult, és kitépte, és konkrétan úgy kirántotta a fogat, hogy egész a szeméig így betört a koponyája. Vagy isten. nem normálisak. -e ne oh, okay. <gör> mm -hmm. <gör> putin is kameózik eren <gör> <gör> megder medve nekkenek <gör> nekkenek körmei vagy, vagy van van oh, van neki <gör> My bear. És még most is masszáll. Te figyelj, lehet, hogyha a medve megtávadnak, akkor megráznák, és a medve elmenne. Miközben biztos hogy ilyen Hollywood medve. Hogy lehet. gondolom, hogy nem valami... Azért is, egy életbiztosítás. Jaj! Mm. Ja, det är bara raka. Det är i det. oj, oj, oj, oj. Oh, a gyengét! Oké, Maci! Most hogy áll az erő még szóba ezekkel? Ez azért ez, ez Szerintem nem jelent, hogy mondták, hogy nem lesz több Jackass. <laughs> A mint hogyha mindig április első jelent. Igen. Ennél valami. Na. Hocsos. Csak villanthat végre újra a Pontius. Ez mi? Nem értett tisztán, hogy mi történik. <laughs> Cookie a <Calluda. laughs> Böcsprés. Te ez... ez mi? Oha. Ez lehet Próbált ki két poháron. No way. Mi ez a a Hát, hogyha faszrajzolnál mindig a szavazólapra, akkor őt választanák meg. Mondjuk, mondjuk azt tudom, hogy ő nagyon sokat helikopterezett a uh -huh. cuccával, és mesélte, hogy nagyon meglazultott minden emiatt. Ó, a bika. Megint egy bika. Igen, ez a Nuxville-nek a specialitása. Azt vágom, igen azt tudom erről, hogy állítólag itt valami szintén félre megy, és konkrétan mondták az orvosok, hogy hogy még egy ilyen hasonló, és vége. Tehát... Aha. De ezt a nashville csinálja, remélem. Biztosan a Nashville. <kül> Na, ezt ér. <mennyír? gül> no way. <gül> Semmi <gül> Persze! Men jag visste inte att det Nem nagyon mozog. Legalább hangot ad ki. Ő reprezentálta az És... ellenzékünket. Tiszta empátia, Ficu. Yeah. Uh. Igen. Úristen. Ó, uh. oh, bakar. Rosszul esett a karjára. Hát meg a fejére. Meg a fejére is. Na. Inkább az az MMA-s vágjon tökön, mint ez. <laughs> Nem a karja, oké, okay. igen, a gerincével volt valami már. RIP, okej. Det är rätt funtigt Ja, Ez lehetne egy új Transformer is. Igen, a Vomitron. Hogyha már így emlégette Michael Bait. <tos> <tos> Family Guy-ban volt egy epizód, amikor köptetőt nyomtak, és így azon versenyeztek, hogy kihány hány legkésőbb. Ez ugyanaz lesz. <tos> <tos> Hú, hallom, hogy a gyereket Ővel. lefektetik. Kategorikusan megtiltottam, hogy bejöjjön közben. Nem szabad, ilyen. Vagy kettő még nem lenne baja? Jó, bakker. A Fűrész hatban volt egy ilyen körhintás jelenet. Csak itt egymást lövik Ó, oh, bakker, na Megint mi lesz? Ez gumilövedék? <gül> paintball <-lál. gül> Én tényleg úgy is van öltözve, mint a. Apuka. Igen. napokon jött a Jobert most, most fogtam fel. mert Ez a tenet vége. <laughs> A végén. Igen. Ezt vajon hány szor vették föl? Érzésem szerint csak egyszer. Igen. Szájba. <híonder> <hírok/. <hírok> Még mortágyi, sokat nagyon is lehet. <hírok> <Éichiamento> Egy ilyen finál éjszaga van. Igen. <laughs> <Yeah. laughs> <A> V-man <laughs> <laughs> I'm V-man V-man <laughs> <laughs> <laughs> <it>, <laughs> <coughs> <laughs> és ebben az éren kimaradt hát ő kapott eleget Det kan leda glöde. Nåväl en hányás! Ó. Oh. Oh. <laughs> Na így rá lehetne venni minden embert, hogy nézzen stáblistát. <laughs> Hej. jag Hej. Hej. Hej. Hej. Hej. Hej. Hej. Itt kb. olyan állapotban lehetnek, mint hogy folyamatosan egy kiképzésen lennének, huh. Mia, vi såg det Det är det Det är inte De miért hajnak olyan színűt, mint a ruhájuk? <laughs> Giant Dong! Dongzilla. <laughs> <laughs> Egyébként lesz majd megint... Dogbak. In... Le lesz majd megint uh, ilyen extra jackass, tehát 4.5... Aha. Yeah. A Netflixen. Mhm. Uh -huh. Ilyesit mondott a podcastben. De a Tony Hawk balesete, az azt hittem nem volt, vagy ez... Az nem itt volt szerintem. Az csak ilyen külön valami? Igen. Igen. <tos> Na, ez a Spike Jonze-ot yeah. hangjáról meg lehetett ismerni. Igen. Yeah. Na jó, itt legalább tényleg ilyen filmes biztosítékok voltak. Jó, de kirobbantották őket <gül> onnan. <gül> azért erre a filmre biztosítást szerezni azért. <gül> ah, az... Szerintem az volt a költségvetés fele. Igen. <gül> yeah. yeah. Ilyesmi is volt a szállod a szobánál. Igen. Oh. Oh. Oh. Hmm. <laughs> Én a faci labdára számítottam. <laughs> Igen. <laughs> Jaj, itt még jól van. Uh -huh. Na igen. Már nem tudom, melyik mutatvány volt, hogy úgy megsérült a Nuxville, hogy nem tudom, két évig így katéterből húgyazott csak. Az egy ilyen. motoros sztánt. Ja, a motoros sztánt, igazad van. Igen, Igen, tudja, hogy ilyen tiszte a korábbi dolgok előtt, Hát ilyen a harmadikban is volt. Jó, erre elégszem. Playgirl fotózás. Ez van az irodában, ilyen óriás poszteren. <gül> <gül> ez az önvédelmi teszt. Itt lőtt magára ö, golyóval. Hát ez, ebből született a jackass. I igen, igen. És nem engedte az MTV, hogy bekerüljön, hogy felvette ilyen tökolcsó golyóangó mellént és magára lőtt. Ja, aha. ja, mert más nem volt hajlandó elérni, úgyhogy magát kellett. Ja, ja, ja. <síthat> igen. Tényleg ez a Rikós ez most nem volt, vagy nem? Nem hát, hogy a másodiknál kiszállt, nem? Nem, nem, nem. szerintem ő végig volt. Azt mondod? Én azt hiszem... <gül> ja, igen, tehát a bemő ugye lett volna, azt hiszem ez a futószalag, ez azért maradt be, mert ez az ő ötlete volt, de... Hát itt nagyot küzdöttek a többiek, hogy bemaradhasson, de azt kitették a, a stúdiótól, mert így feltartott mindent. Na, ő is itt van. Uh. Igen. Igen, tehát itt újra felhasználtak régi ötleteket. Igen, ez egy ilyen összegző lehetett, mert az is Forever, ja, ja, ja. ugye a címe. Csak nem is egy számozott film. Uh -huh. De már ez a Ryan? Ez a Ryan, igen. <gül> igen, a Ryan. De még mennyivel másképpen nézed ki, mint a harmadik részben. Hát eredetileg azt hiszem a filmnek valami ilyesmi címelet volna, hogy not done yet. Uh -huh. Uh -huh. No, hogy tetszett nektek? Többé. Oh, Többé Én azt mondom, a, egyébként a harmadik szerintem jobb volt ennél. Aha. Hát ott va valamiért úgy érzem, mintha kicsit extrémebb lett volna. Talán a, a sok dolog meg... Le lehet, hogy a látvány is valahogy egy kicsit uh -huh. jobban a helyén volt, de itt is szerintem ez jobb, mint az első, meg a második például. A másodiknál biztosan, de szerintem még az elsőnél is. A harmadik az lehet, hogy újra nézősebb. Én már igen, nekem is újra kéne, nagyon régen láttam. Hát gomoziban volt, úgyhogy mi tíz éve. Uh -huh. Már nem emlékszem rá, de, de legalább ez tényleg így jól nézett ki, meg maga csinálva. Az új tagok mennyire illettek szerintetek? Szerintem rendben voltak a magyarultak zavarók. Nem, nem, egyáltalán nem, szerintem se. Azt hiszem, most látjuk, hogy miért 15 másodperc hosszabb. Ez az ok. Én kikapcsoltam közben, úgyhogy láttam. Na, most már. Úgyhogy amíg beszéltek, addig megnyitom újra Sverget. Mert az ilyen filmek alatt mindig végtelen hálát érzek. Hát nem, nem, nekem kell ott lennem, és ezeket végig csinálom. És vannak ilyen őrültek, akik ezt végigcsinálják csinálják helyettünk, vagy hát a normális emberek helyett, akik így azért szórakozhatnak idézőjelben, mert hát ez is egy szórakozás, ez a szórakozás egy érdekes fajtája. De de jó hát is kapott, hogy, hogy rögtünk végig. Igen. Szóval ennyi. Tehát... Hát, tehát még a nagy kritikusok is megértik, amúgy szerintem ezeket a filmeket, tének, tehát nem, nem kapott lehúzó kritikákat különösebben. Igen, igen, igen. Hát meg az, hogy egy, egy Spike Jones tevékenyen részt vesz benne az elejétől fogva, uh -huh. akiről ugye tudjuk, hogy milyen, milyen ember, milyen író, milyen rendező, tehát azért nekem megvan a varázsa, az terén már. Mert ahogy mondtam, az elején ez a lehető legalantasabb ösztönök, Indulnak itt be. Öh, azért moziban carson. jobb lett volna nézni, Biztos, de, de azért így, így örülök, hogy így valahogy fel tudtuk dobni. Milyen reakció le lehet a közönségnek, ugye? Moziban én még nem néztem Jack ezt. Hát én is csak egyet, de igen. jó, tetszett, de nem mondanám a, a legerősebbnek. Az első az ugye nekem amiatt ugye így, így kicsit különlegesebb, mert ugye az volt a legelső, meg, meg ott, ott valahogy még ilyen tévésebb volt. Ö, másodikat azt, azt láttam legrégebben. De, de jó, jó volt. Tehát, hát hogy... szerintem amúgy a második tényleg a, a legkevésbé jó, viszont tényleg így, így azon mosolyogtam, hogy, hogy Metacritiken ez a film kb. minden februári filmet leiskolázott. Mm -hmm. Tehát, hogy a, a kritikai átlag, és nyilván tehát, hogy, hogy Nem, nem szabad ezt egzaktnak venni. Tehát, hogy egy, egy, egy 50 pont egy, egy Marvel filmnél, meg egy 50 pont egy Richard Linklater filmnél egyszerűen nem ugyanolyan súlyú, nem ugyanazt jelenti. És itt a Jacques-nél itt tényleg annak szólt, hogy az, amit fölvállal a jacques Tehát, hogy, hogy itt tényleg van egy, van egy csomó ö, őrült, most már nem mondhatom azt, hogy fickó, mert most már ugye tényleg hölgyeket is lehetett látni a, a filmben, és, és ők beleteszik a kreatív energiát, egy olyan kreatív energiát, ami hát a filmkészítés hajnalán még nem feltétlen kapcsolódott össze mm -hmm. magával a történetmeséléssel, vagy bármivel, amit mozgó képnek képzeltek el. Ez egy tévés műfaj, ami beköltözött tulajdonképpen a mozikba, Nyilván egy reality-nél azért többet ér, meg egy reality-nél azért kicsit talán több, benne már csak maga a spontanitása miatt, amikor spontán, meg az ötletek szintjén is, amikor meg tényleg megvalósítanak benne valami valami nagyon nagy ötletet, és, és én ennek nagyon örülök, hogy, hogy a Jackass egyrészt eljutott, négy egész estés filmig, és az is, hogy így a negyedikre tényleg láthatóan mindig szintet léptek a filmek. Tehát mindig volt benne valami újdonság, valami ami, ami a Production Value-ban, vagy bármi másban megvi, megnyilvánult. És a harmadik részben hogy ez volt a 3D, ami yeah. hát az ember előzetesen azért ráncolja a szemedekét, hogy pont egy zsekesznek kell egy 3D, és akik látták 3D-ben, azok pedig azt mondták, hogy ennek áll a legjobban a 3D. <t> <t> És így a, a negyedik résznél pedig ugye már tényleg került be egy ilyen, egy ilyen kicsit filmparódiás valami ugye az első pár percnél, és szerintem ez, ez marha jó, és uh -huh. tökre örülök neki, hogy, hogy egyrészt a, a kaszkadőr szakma is egy kicsit le van sajnálva még a mai napig Hollywoodban, nem kap olyan figyelmet, és lehet, hogy Jack ezt ezen is egy kicsit valahogy javít, mert ők tulajdonképpen tényleg stántokat, kaszkadőr mutatványokat mutatnak be, de és nem, ennek a fő szerepe, De nem kaszkadőröként, tehát hát, ez, ez, ez egy nagy komu mindig, ami ott van, hogy done by professional, az rohadtul nem, tehát hát, kicsit is hát mitől, mitől lesz professional, hogy pénzt kapsz érte, amit csinálsz hát, általában? Tehát van, van például, a, azt hiszem a második Jackass volt, amikor a cápákhoz bedobták a Steve-ot, És ugye ott van az, hogy, hogy megjelent egy ö, túl közelre, és aztán a jackass kapálózott, és konkrétan fejbe rúgta, ez volt a szerencséje, és azzal Igen. ment el a cápa. És később mesélt a podcaston, hogy megkérdezte a Jeff trimét, hogy figyelj, mi van, hogyha engem meg, megharap a bokán? De konkrétan két óra, mire kijutunk a partra, nem volt orvos, mm. és a Á, megoldottuk volna. Ja, igen, tehát, Visszaszerzik a bokáját valahol. Igen, tehát itt a, a Nuxville mondta ez a film után, vagy nyilatkozta, hogy, hogy már nem akarják tényleg a sorssal jobban újat húzni, mert tehát annyi, annyiszor meghalhattak volna, tehát akár a második filmben volt az a rakéta, ami a Nuxville-t kilőtte, és ott is ugye volt az a malőr, hogy konkrétan kirobbant egy ilyen, tízszer-tíz is rész onnan, és ha pont a Knoxville ö, alatt megy ki, akkor átjukasztja a testét, meg ilyenek. Üff, rengeteg öf. ilyen van, és, és ilyen. mondták, hogy akkor most átadják a terepet a fiatalabbaknak, vagy nem Hát tudom. ez a bolondok szerencséje amúgy. Igen, tehát igen. Ez, ezt nem lehet másképpen Na rabozni. Na jó, de hát láttad itt is, hogy tehát... Jó, itt ez az itt, igen. Nagyon sok, tehát itt már összeadottak a a fejsérülések meg, meg minden. Jó, ez már nem az audiok kommentár része. Örülök, srácok, hogy együtt nézhetükre. Na, jó volt. A, a, a velünk együtt néző, hallgatóink is élvezték. Egy kicsit tényleg így visszaadtuk a, a mozis feelinget, és hát kíváncsian várjuk, hogy mi következik ezután. Következik-e bármi is valamilyen formában. Sikernek siker, Mi a 80 milliót összeszedett csak a mozikból világszerte. Igen. Úgyhogy aki esetleg ilyenre vágyik, akkor kövesse a steve csatornáját, ott azért még vannak ilyenek, és tényleg nagyon szórakoztató. Hát meg ott rengeteg tényleg ilyen behind the scenes dolog van, a steve oda is gyárt külön, különböző mutatványokat, úgyhogy lehet itt, még miből jó. válogatni. Jó, akkor reméljük élveztétek úgy, mint mi, És akkor köszönjük szépen a figyelmet, igyekszünk idén már más audiokommentárról is előrukkolni. Muszáj lesz. Egyszer muszáj lesz, de még azon kívül is még, még én szeretnék. Úgyhogy kövessétek a csatornánkat. Gábor, neked nagyon szépen köszönöm. Vegyétek, köszönöm, meg, a, is a... vegyétek meg a 300. Vox magazint, ami a felvétel napján jelent meg. Így van, 300. Hú. Támogassátok a Voxot meg a Gáborékat. Na, legyetek jók és uh, hajrá, Jackass. <laughs> Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok.